які слово боягузне не могли вибачити як найбільшу образу, але не хотіли воювати, бо не хотіли вмирати. Отак починалась війна, отак починалось і моє знайомство з Іспанією. З жахливим безпорядком, безхребетністю, з анархістами, які могли виконати будь-якого коника, з бравадою, хвалькуватістю, надмірним почуттям власної гідності і зверхністю до чужинця. Бо, мовляв, ти розумієш, у наших іспанських справах нічого, а з раптом усе змінюється. І все ж, це були мої образи. Бо я побачив зворотній бік війни, мої болі, моє вживання у цю перед дивну країну і дух цієї нації, де дивовижно поєднуються гонор і хоробрість, бравада і багатослів'я, простуватість і безпосередність. Щось майже дитинне, і це заборожує. Цього мені так бракувало. Цієї ширості, цієї відданості, дитинної, у найкращому розумінні цього слова. Війна починалася отак. Але по-справжньому війна розгорілася, коли відстоювали Мадрид. А за ці півтора року я побачив Іспанію. Я пізнав Іспанію, і я почуваю себе іспанцем. Ми розмовляли вночі. Тоді ще Раміреса не було в нашій палаті. Тоді почались мої безсонні ночі, як після Мадрида, після Марії Терези. Я розповів Шиліну про Марії Терезу, а він сказав, тобі ще жити і жити, Андрію, і хоч багато пережив, і я за тебе вдвічі старше повірв, у тебе все попереду. І відказав, що моє життя – це Іспанія. І моє, – сказав Шилін, – як і Серйоги Кожухова, який отут у мені, поки житиму, зрозумів. Але хтось мусить вижити для самого життя. Зради цього вони загинули, розумієш, щоб ми вижили. Я розповів йому, як загинув капітан Антоніо, один із перших іспанців в інтербригаді посланий для зв'язку, спокійний, веселий, ніколи, ані кроку назад. Його полюбили його товариші, та випадкова куля і не стало. Потім, коли прибуло поповнення, наш командир звернувся до іспанців, яких прислали в інтербригаду. Нас вишукували на плацу. Він сказав перед строєм, капітан Антоніо був з вами усього два місяці». Але я мало бачив таких людей. І він загинув кілька днів тому. Я прошу вас пам'ятати його. Його. Гордість нашої бригади. Він майже плакав. Старий комуніст Пауль Крюгер. Фашистські в'язниці. Професійний революціонер. Один із перших, хто заснував інтербригаду. Німецький солдат, ветеран Першої світової. Він плакав. І тоді командир поповнення звернувся до пійців. Той не іспанець, хто відступить. Но пасаран! селяни, робітники, інтелігенти, колишні дворяни, учителі, богослови. Кого не зустрінеш у республіканській армії? Моя захопленість Іспанією, гарною, неймовірно екзотичною Іспанією, тепер я бачив Іспанію такою, якою вона була. Шилін дав свою адресу. Завтра з Великим залишаємо госпіталі. Пако випущу через два тижні. Не намагатися стати героєм. Треба робити свою справу. Просто робити свою справу. Чесно, спокійно, віддано. І допомагати іншим. Допомагати іншим. Командир. Вони оцінили мене за хороблість? Чи я був хоробрий? Можливо. А може я просто втратив відчуття смерті? От тоді як мене призначили командиром, я замислився. Я змушений думати за всіх. Ось де починається інший вимір. Я думав про інших. Шилін сказав, ти зовсім хлопчак. Багато пережив, але зовсім хлопчак. Отже, він побачив у мені тільки мою молодість. Мої бійці цього не помічають, бо вони під моєю орудою. І він бачить, отже, це ще не зможніння. Треба вчитися у таких, як Шилін, робити свою справу. Він не видає за себе героя, виконував обов'язок і все. А мені ж спершу хотілося здивувати приголомшливим учинком. Страшнувато бувало. Але ж і прагнулося геройства. Поліщук мене присоромив. Ох, і прикро було. Але, сказав він, ти молодий, Андрію. Але не дитина. Згадай в'язницю і наші розмови. І зараз треба робити справу, а не гратися у героїв. А ти граєшся. Нас ніхто не чув. Я образився, але змовчав. Поліщук був правий. Я вилазив під кулі, але ж не тільки для того, щоб показати свою відчайдушність. Це була потреба здолати страх. Бо коли інші бачили в мені сміливця, то скільки це додавало самовпевненості. Але то було щось несправжнє. І я зрозумів, що Поліщук безперечно правий, комісар сотні. Ось він, справжній командир. Треба вчитися. Відтоді я припинив хизуватися. Я намагався бути самим собою, але як задавити в собі страх? Він щез? Ні. Я таки переміг його. Він щез? Бо я цього хотів, і тепер я командир відділення. Я мушу вчитися, мушу дбати про хлопців не лише в бою. Треба попросити, щоб з Вишикова Ізабель перебралась у Барселону уважніше із Санчесом. Він самотній, і зірком великим вірші. Вірші це його життя. Цікавий хлопець, а його переклади з Гарсія Лорки у нас на Україні і не чути, певне, про всього іспанського поета. А які вірші! А його книжку завжди я ношу з собою, як молитовник. Ми читали останнє з Марією Терезою, саме її. Залишилась у мене. Єдина згадка – наше спільне. Я попросив Юрка перекласти по-українському. Юрко захопився роботою. Удалося. Особливо цей вірш про жандармерію. Але й про кохання, Боже, як це зрозуміло? Як міг він, цей чоловік, так почувати, так тонко? Ну, так як я. Коли помру, поховайте мене з гітарою в кисках ріки. Отходять туполі, і світ їх озерний, світлий, і отходять туполі, і нам залишають вітер. Вітер нам залишається, вітер. Коли відходять тополі, коли відходить наше кохання, нам залишається тільки вітер, неволовими, як спогад, як тінь, як привид минулого. Час спати. Давно час спати. Незабаром розвинеться. Чому я не сплю? Якесь перечуття? Може, я не хочу залишити тут паку? Може, щось зі мною трапиться? Може, завтра помру. Нехай поховають мене з гітарою в пісках ріки. Де там з гітарою? Де там той річковий пісок? Наша сотня серед гір. Туди ми завтра. А ніч чорна, чортова чорна ніч. Кохана чорна ніч. Кохана іспанська ніч. Пристрасти, як прекрасна ніч несподіваної жаги, як прекрасний початок, якому немає кінця, як прекрасна віра в майбутнє, як прекрасне завтра, якого може і не бути завтра. Розділ восьмий Тож дай мила в уста свої, нехай хоч раз поцілую, моє горе, серце, усе горить вогнем, любов до тебе я чую, третє покоління, каже мій швагер, ближче до нас, ніж наші діти. Максим одружується замолоду, нічого нехай. Оксана гарненька, і у ділі гаразд. Чекати третього покоління нині. По двадцять їм, четвертий курс. Невзабарі, онуки, старий уже ти, діду, діду. Чого, кажуть, не гуляєте на синовому весіллі? Чого такий поважний? Годі думкувати. Годі, Іване, годі, а я й не думаю. А саме само по собі думається, Олю, налийну нам із кузьмою та перехилимо з побратимом. Еге, дай Боже молодим. Та хай дає і нас старих не минає. Не знайшов ти снагу пройти випростаним крізь роки поразок і перемог, жорстокої несправедливості і ствердження людської величі, роки поневірянь і принижень, коли стільки. Втратилося віри і сподівань, залишилося стільки незагоєного болю. Твоє життя минало, пропливало повз тебе стороною, холодні та й мирські вітри видублювали твоє обличчя, перепечене гарячим іспанським сонцем. Але ти вірив, ти чекав вірив. Скільки було на світі навколо тебе всякої нечисті, тих, із ким ти воював, про такого ти воював, хто зрадив Україну і себе. Хто міг подумати, що той, хто хотів тебе вбити колись оцей Іван Кузьма, що сидить зараз із тобою поруч, який був твоїм політичним противником, стане твоїм другом. Бо ви обидва вірили в одне, у правду, в порядність і в свою землю, в Україну. Ви жили і працювали поруч. Ви робили одну роботу, їли одну їжу, і ти вірив, Андрію, ти вірив, і він теж вірив. А ті, хто ніколи ні в що не вірили насправді, не могли зрозуміти тебе. Стіна між вами була завжди важка, сувора стіна правди, яку ти не переступив ніколи. Ти зберіг себе у собі, Андрію, у таймирському сталінському концтаборі. І це було важче, ніж там, на війні в Іспанії, а потім у Франції. Ти переміг Андрію, тільки вік твій минув брак. Сил і час уже починає розпросторювати над тобою своє чорне крило, коли перевалило за шости десяток. У той день ти зрозумів вагу часу, вагу років, вагу усього, чим тебе нагороджували знову, але насамперед вагу того, що ніколи до тебе не повернеться, того, що зламалося і втрачалося по довгих роках життя, в боях і суперечках, у коханнях, і смертях, що він розумів той парубійку. Миколин, однокурсник, кругловидий русявий співун, що ніяково усміхався, коли просили його співати, а потім несподівано сильним, глибоким баритоном виводив перші слова, і ти відчув, що ти старий, бо сльози в ту мить мало не випекли твоїх очей. За Сибіром сонце сходить, хлопці не зітхайте, ви на мене, Кармелюка, усе надію маєте. Ти дивився на покої, бачив, як спохмурніло обличчя твого швагера. Так, він твій швагр, чоловік твоєї сестри. Він також відчував це, ти знав, що він відчував зараз, знав, так само, як і Іван Кузьма, але ви знайшли свою долю. Вона ваша, ви її вибороли, вистраждали, вона назавжди ваша. Справжня ж віра – це осяне листя, що неодмінно заявиться, перечекавши найважчу, найхолоднішу зиму, як тундрова зелень, що усупереч усім морозам і заметілям буяє першого ж дня яскравим розмаїтим вруном, ще мить і вже сяє на ньому Сліпучо-жовтий квіт, ніжний, простий, як юність. Жарок? Ще трохи. І уся тунра горить цими жарками, недовговічними, але яскравим полум'ям. Тільки трішки тепла і квітне земля, квітне життя. Отак ми вірили, що правда одного разу переможе. Тому ми живі, тому ми сьогодні тут. Тому ми отакі, які є, і ми разом. Не рубай тополю, не рубай, миленький, подивися в гіллі, подивися, в гіллі дитина маленька. Що з тобою, хлопче? Що з тобою, дядько? Що з тобою, діду?